الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أشهد أنه أدى رسالة ونصح للأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل ولا يذير عنها إلا هالك اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ذلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترم ناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله att det finns någon godom, värld, utom Allah subhanahu wa ta'ala Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alayhi ala wa wa sallam Är hans tjänare och hans sänd i Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita skön Den enda individ som vill vilseleder från den är den som är vilseledd Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vägleda Kan absolut ingen vilseleda vi ber Allah subhanahu wa ta'ala om att vägleda oss till det Hålla oss på den vaka vägen Och vara till hjälp oss för att vara bättre och godare muslimer Mina dyrbara syskon Den individen som funderar på Allahs tecken Den individ som Allah subhanahu wa ta'ala har givit honom Eller henne den möjligheten för att fundera Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss? Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala gör? Den individ som Allah subhanahu wa ta'ala låter fundera i skapelsen av himlen och jorden en lyckad individ en individ som är utvald från Allah subhanahu wa ta'ala för att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ofta brukar han fundera i skapelsen av himlen och jorden, gå ut om nätterna tittar och då brukar han säga en dag när han kom tillbaka till Aisha anha, wa abdaha, vad är det han brukar säga till henne i natt uppenbarades vissa verset till mig ett ve med andra ord ett helvete ett helvete för den som hör dem och inte sätter dem i förståelse Jag hjärnan i allas sallallahu alaihi wa sallam lovar dig straff om inte du sätter de här tecknen i att fundera i Allahs skapelse där han säger Inne fi wal ard. i skapelsen av himlen och jorden Allah subhanahu wa ta'ala har skapat himlarna och jorden och lät dem vara som är tecken för dig och mig. Tecken för dem som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Tecken för dem som är ute efter mötet med Allah subhanahu wa ta'ala i det nästkommande. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat detta för att vi ska frukta honom. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat månen, solen, träden, djuren. Det här till och med det här trädet som jag står på här. Eller träd. Det här mimbar. Mattan som du sitter på, allting lovprisar Allah, subhanahu wa ta'ala. Allting lovprisar Allah. Och det är inte vad jag säger, det är vad Allah, subhanahu wa ta'ala, säger själv. Vad in min Schein illa, Joseph och Och det här är Schein. Det finns ingenting utom att det är lovprisar Allah, subhanahu wa ta'ala. Men från Allahs rahma från Allahs rahma över dig och mig, han lät inte oss höra hur de här sakerna lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala skapade himlarna och jorden månen och solen och allting går runt i sitt system men han säger att det finns tecken i dem och Allah subhanahu wa ta'ala varnar oss vi känner till vad som hände av månförmörkelsen förra veckan det hände vid Maghreb och det var det längst, längsta i tiden mer än sex timmar i hela Sverige ägde det rum subhanallah och det kallas för blodig måne, den var röd på grund av solstrålarna som kom från andra sidan och det här är ett tecken från Allah wa det som hände i Medina 2009 hela Medina skakades och det är ingenting att räkna med vad som händer i andra sidan eller på andra platser i planeten men Allah subhanahu wa ta'ala ger olika tecken det som Allah subhanahu wa ta'ala låter det som händer i Sverige och vilken teknologi Sverige har kommit till vilket teknologi Sverige har kommit till idag Men de kan inte kontrollera elden Som brinner i skogarna runt omkring i hela Sverige Och jag säger inte detta För att underskatta av Sverige Det här är ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala Det han säger tills de tror att de har kontroll Över Över marken, över jorden När människan tror att vi har kontroll Så fajaa ha Allah subhanahu wa ta'ala skickar straffet och det här elden som äger rum. Vinden som flyttar på elden. Och värmen som har kommit över Sverige. Värmen som kommer över Europa. Imorgon och övermorgon. På vissa platser upp till 50 grader. Det som händer runt omkring. Bränderna i Grekland. Och det som händer runt omkring i världen. Det här är ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel av Al-Isra. Kapitel 17 säger Allah subhanahu wa ta'ala vers 59. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفَهَا vi skickar olika tecken för att varna människan. För att varna människan. Och Allah subhanahu ta'ala säger i surah Yunus. I surah Yunus vers 18, vad säger Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala och det är få av människorna som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala från de här tecknen. Och det är många som är borta vad kafib an ayatina det är många av människor ifrån våra tecken är borta. Folk tar det som tillfälle, jag måste fota mig, ton en selfie, månen bakom mig och den är röd. Gå och frukta Allah subhanahu wa ta'ala, gå och be till Allah, vänd dig i ånger. Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har lärt oss. Och nästa vecka kommer att äga rum, solförmörkelse. 25% av solen kommer att vara borta, det kommer inte att synas, det är på lördag klockan två minuter över tio på morgonen kommer det att äga rum. Vi känner till det, vi kan se detta i förväg, vi kan räkna på det. Det är tecken för att gå tillbaka till Allah. Det är tecken för att visa Allah. Det är tecken för att be till Allah. Det är tecken för att vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Men subhanallah, vi passar på att ta en selfie. Månen bakom oss och den är röd. Jag tog detta 2000, eh, det? 29 juli eller vad det är under datumet i alla fall. Jag tog detta 27 juli 2018 i Falkenberg. Maschallah, titta här bakom mig. Solen är röd eller månen är röd. Och jag har tagit det här selfie och man är glad. Det här är ett tecken. Du bör vända dig till Allah subhanahu wa ta'ala och frukta honom. Och vända dig med till Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammad s.a.w. under hans tid. Det fanns en som heter, en, en man i alla fall som fanns i Mekka som uh, brukade säga, han brukade säga, han heter Abu Thummama Amr ibn Malik. Abu Thummama Amr ibn Malik, han brukade säga, solen och månen går i förmörkelse i sorg för de som har ett värde. Så so, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam son Ibrahim dog och solen ägde rum. En solförmökelse. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam samlade de människorna och bad två rakaret med två ochkor och två såjod, två byggningar och två nedfall. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bad al-Bakra och al-Imran och al han läste väldigt mycket. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i första rakaret, innan första rakaret. Och så gick han upp Och han bad väldigt länge Under tiden han bad till Allah wa ta Och vände sig till Allah Han gick framåt Och så gick han bakåt Och så gick han framåt Och så gick han bakåt så skapade kaos i muskén Efteråt han blev tillfrågad Åh Allah, oh, Allahs O Och Allahs sändebud Vad är det som hände i salat? Det första han började med att säga Sannoligen så är solen Och månen tecken från Allah subhanahu wa ta'ala gå inte i förmörkelse på grund av någon överhuvudtaget det här är tecken från Allah subhanahu wa ta'ala sen så när jag bad så såg jag paradiset framför mig så gick fram för att ta lite frukter från den och hade jag tagit frukt från paradiset så hade ni ätit från den fram till dom dagen. för att frukterna från paradiset tar aldrig slut tar aldrig slut och sen när jag backade så såg jag paradis... Helvetet, Waliyah Han såg helvetet framför sig. Så han var vän att det skulle träffa honom. Eller skada honom. Sallallahu alaihi wasallam. Så jag gick tillbaka. Och i elden... Lägg märke till. Han sa inte vem är det han sa i paradiset. Han nämnde inte vem är det han såg i paradiset. Framför sig i den hadis. Men han sa i helvetet, i elden. Så såg jag en man. En man som hade tillverkat ett verktyg. Och verktyget är en trä, en träbit som han har böjt. Den här träbiten han fångade, de pilgrimer fångade, snodde från dem lite saker. Och när han blir upptäckt så säger han, det är bara en träbit som jag har. Det fastnade, låt oss säga i din jacka. Det fastnade i din skad, det fastnade i någonting. Det fastnade i din plånbok, så det var inte jag. Han tillverkade det verktyget för vad? För att kunna sno med det. Och det andra som han såg, en kvinna som plågades i helvetet på grund av en katt. På grund av en katt som hon har låst in katten. och den, Hon gav inte katten mat och lät inte katten äta ifrån gräset utanför. Gå fritt så att säga. De sakerna som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, varnade oss för i den här långa salat som ägde rum i timmar. Det var saker och ting som är skadligt. Som är skadligt för människor, som är skadligt för naturen, som är skadligt för djuren. Profeten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam vill vårt bästa. Det är därför han varnade oss. Vi ska inte ta detta som händer runt omkring i världen. Bara som en, Wallahi det som händer, brorsan. Det är bara jorden som ändrar formen och som blir den en under undertill. Det är klart, det är så. Men vem är det som ger order till den? Allah subhanahu wa ta'ala. Vem är det som ger order till solen? Solen som inte vi känner till. Profeten Mohammed sa, han frågade Abazar, Zarr. Oh, Abazar, vet du vad solen tar vägen när den går ner? Han sa, Allah och han sende bud vet bäst. Han sa, sannoligen så gör den sujud under Al-Arsh. Det är från Sahih Muslim, Sahih Bukhari. inte från mig själv. Och det är den hadisen som Moses Bukhari i Frankrike, han såg det här hadisen, kan jag inte förstå. Jag kan inte acceptera det. Men den är autentisk. Den görs ju jud Under Al-Arsh. Och dagen efter, Allah subhanahu wa ta'ala ger den tecken, ger den tillåtelse att gå upp igen. Tills den dagen som de ber om att gå ut igen, så säger Allah subhanahu wa ta'ala nej. Gå tillbaks från samma väg som du har kommit. Och då kommer solen från den motsatta riktningen Och då är det för sent att göra tauba till Allah Mina dyrbara syskor Det som hände förra veckan Det som hände i Sverige, det som hände i Grekland Det som hände i Europa Det här är ett tecken för att vi ska gå tillbaka till Allah Det här är ett tecken för att Allah vill, vill ändra vår tillstånd Profeten Muhammad, aas Vad är det han sa? Han sa Allah kommer inte att ändra er tillstånd Tills ni går tillbaka till er religion Hatta tarji'u ila dinikum Tills ni går tillbaka till en religion Om dina barn inte lyder dig, det är på grund av dina handlingar Om din fru inte lyder dig, det är på grund av dina handlingar Om din man, alltså till sistrarna, inte ly lyssnar på dig, gör som du vill Det är på grund av dina handlingar Om inte folket här i Sverige respekterar oss, det är på grund av våra handlingar Om inte vi får som vi vill, det är på grund av våra handlingar han fosikum ha följat obsiron I er själva ser ni inte Allah s.w.t. säger Zahar al-fasadu fil berg och al-bahar Se det för där vi har spridit sig Både i hav och i luft och på mark Vi m'a kassavat ej din näs På grund av vad människorna har, har hittat på och ändrat Mina dyrbara syskon Vi behöver gå tillbaka till Allah Vi behöver vända oss till Allah s.w.t. För att Allah s.w.t. ska ändra oss Och ändra vårt tillstånd Det som händer av solmålförmärkelse Och det som händer nästa vecka ديتذكر <تصفيق> فوس أتجو تباكى تي الله سبحانه وتعالى ذي بير الله سبحانه وتعالى تذكر صفاته كلها تباكى باجن صل الله عليهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.